și în și pe pământ, tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții aduce tuturor iubitorilor Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 137. În deschiderea programului vrem să vă adresăm caldul nostru. Salut de bine v-am găsit, dragi ascultători! Pe parcursul următoarelor 30 de minute vom asculta un buchet de meditații scurte asupra unor versete din Noul Testament, respectiv Evanghelia după Matei. Studiul acesta nu este intenționat nici pe departe ca un înlocuitor al studiului personal al Scripturii, ci, din potrivă, este alcătuit de așa manieră încât să stimuleze acest apetit. Înainte de aducerea lecțiunii de astăzi, din volumul de poezii, Pământ Transfigurat, scris de celebru poet contemporan Ioan Alexandru, voi recita pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, primele două strofe din poezia intitulată Marele Peot. Să le ascultăm! Graiul e templul în care mi s-a dat Să fiu ca mare preot sfintelor cuvinte, Să le cunosc, cu râvnă să le pasc În iarba deasă de printre morminte. Să fiu cu umilință fruntea lor în căutarea marilor izvoare, Pe cărărui înguste, peste prăpăstii, Eu să mă fac pod smeritelor picioare. Am recitat aceste gânduri, iubiți ascultători, cu intenția de a sublinia încă o dată mai clar sfintele îndatoriri care ne revin nouă preoților, ca unii care ne îndeplinim slujba preoției sub sfintele îndrumări ale Marelui nostru preot, Domnul Isus Hristos. La fel ca și el, noi stăm cu umilință în fruntea oilor, căutând bunele izvoare ale Sfintelor Scripturi pentru ele, făcându-ne pod peste pustia vieții, pentru smeritele lor picioare O voi preoților frații mei Frați de slujbă pentru Hristos Ce mare răspundere pasă pe umerii noștri Noi suntem aceia care trebuie să căutăm Neîncetat hrană și băutură Pentru oile care ne-au fost date în grijă De către marele nostru păstor Și să le apărăm de cei care vor să le jefuiască noi trebuie să cercetăm necurmați Sfânta Scriptură și de acolo să scoatem toate învățăturile care ne sunt date, oferite de marele nostru păstor, întru darea lor către oile care ne sunt încredințate. Doamne ISUse, ajută-ne, te rugăm, ca în minutele care urmează să luăm bine aminte la cuvântul Tău cel scris, să-L asimilăm cu multă grijă și pe urmă să-L împărtășim, să-l împărțim oilor cu care ne-ai binecuvântat, să le conducem către tine. Amin! să al cert, Isuse, mai întâi și mai e harurile ei aduse și comorile. Ce doresc I aată ce doresc, I aată ce doresc amii. mine I aată ce dorescc I ce doresc I aată ce doresc a mine. mine. Analța fa domnului Isus Cristous. Este datoria sfântă, datoria sacră a fiecărei oi din turma lui Hristos, dar cu atât mai mult a păstorului care, sub îngrijirea marelui păstor, Domnul Isus Hristos, călăuzește aceste oi. Ne aflăm, iubiți ascultători, cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 27. Aici asistăm la discuția dintre Domnul Isus și femeia cananeancă, aceea care venise cu fiica ei muncită rău de un drac, cu dorința și cu rugămintea la Domnul Sus să o izbăvească. Domnul Isus mai întâi tace, după aceea îi spune că nu-i bine să iei pâinea copiilor să arunci la căței, la care ea răspunde următoarele. Da, Doamne," a zis ea, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor." Cuvântul specific al credinței, da, Doamne, ea spune acest cuvânt chiar când hotărârea lui Dumnezeu pare să contrazică interesul ei. Un credincios spunea în felul următor, Nici apa rece turnată de Domnul Iisus însuși asupra credinței cananencii nu a stins în ea flacăra nădejdii. De altfel, credința numai atunci este credință când este nemuritoare. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Plăcerea și bucuria Domnului Sus este atunci când poate desprinde sufletul de toate legăturile timidității, aducându-l în starea de a se lupta cu el și să-l biruie. Credința adevărată te face o personalitate și îți dă puteri să te folosești de toate darurile naturale, și închip deosebit de rațiune Dumnezeu vrea să fim conștienți de adevăr Vrea să mergem pe picioarele noastre pe calea Lui Și de aceea ne pune la felurite probe Cea mai grea probă este atunci când noi știm sigur adevărul Când cunoaștem precis legea Lui Și totuși îl vedem pe Dumnezeu de partea opusă Cum se luptă cu noi pentru a înțelege lucrul acesta ne vom folosi de o întâmplare care ne sujește drept pildă. Se spune despre comandantul unei unități militare care obișnuia să-și instruiască ostașii punându-i în situații grele. Într-o zi intră în raza unei santinele care avea consemnul de a nu permite nimănui să treacă pe acolo afară de comandantul gărzii și ofițerul de serviciu. Santinelea, văzând pe comandant că vrea să treacă pe unde nu era îngăduit, l-a somat să nu înainteze. Comandantul i-a spus răstit să-l lase, căci doar el a dat acest ordin și că el are dreptul să-l calce. Santinela i-a răspuns, Dumneavoastră ați dat consemnul și deci se cere ca cel din tâi care trebuie să respecte să fiți dumneavoastră." Acest răspuns i-a plăcut comandantului, iar ostașul de santinele a fost avansat în grad și lăudat pentru atitudinea lui. În Sfânta Scriptură avem multe exemple de luptători cu Dumnezeu când el s-a lăsat biruit. Spre exemplu, Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și l-a biruit. Dumnezeu i-a pus numele Israel, adică cel ce luptă și biruie pe Dumnezeu. Moise s-a luptat cu Dumnezeu și l-a biruit. Ezechia s-a luptat cu Dumnezeu și l-a biruit. Toate aceste biruințe asupra lui Dumnezeu au drept scop să arate adevărul în toată strărucirea lui să arate biruința adevărului care nu ține seama de nimic, nici de om, nici de Dumnezeu Este de fapt tactica lui Dumnezeu pentru a ne face pe noi oamenii să înțelegem adevărul și să ne lipim cu toată inima de el Tot așa stau lucrurile și cu femeia cananeancă Adevărul era de partea ei, căci Domnului spus pentru aceea a părăsit cerul, ca să mântuie tot ce era pierdut, adică pe toți oamenii, nu numai pe o parte din ei. Dacă a respins cererea femeii, a fost numai o tactică, a vrut să încerce credința ei și să o facă să-și ia locul pe care trebuia să-l ia orice păcătos înaintea lui Dumnezeu, neavând niciun merit, niciun drept, ci totul este numai harul lui. Și apoi să dea și ucenicilor o lecție durabilă de milă și dragoste. El s-a luptat cu femeia și apoi s-a lăsat biruit de ea pentru că ea avea dreptate. Să învățăm și noi de aici să stăruim în rugăciune. Chiar dacă ai ști că nu meriți alt epitet decât cel de câine, nu înceta să crezi. Credința te ridică din starea de câine la starea de copil al lui Dumnezeu. Și încă un lucru. Femeia recunoaște drept stăpân orice copil din poporul lui Dumnezeu. Aceasta este atitudinea dreaptă, de văzut Matei 20 cu 27. La masa duhovnicească a copiilor lui Dumnezeu trebuie să fie pâine atât de multă că și din fărămituri să se poată sătura oricine. În original, pentru cuvântul fărămituri, este diminutivul fărămiturele. Adică cea mai mică fărămiturică care vine de la Dumnezeu ne satură pe deplin dacă o luăm cu credință. Chiar cel mai bogat har pe care ni l ar da este o fărămiță față de restul cel nemărginit. Pe el nu-l sărăcește. Femeia încă în credința ei s-a smerit și a recunoscut starea înaltă a unui copil al lui Dumnezeu. Și de la masa lui se-i sedea și ei un biet câine fără mituri pentru hrană. Starea de smerenie arată adevărata credință. În această stare de credință smerită, să luptăm mereu pentru apărarea adevărului și biruința va fi de partea noastră. În versetul 28 aflăm răspunsul Domnului Isus, reacția lui față de această atitudine deosebit de smerită și de îndrăzneață în același timp a femeii cananence. Atunci Isus i-a zis, O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Credința dărâmă toate zidurile de despărțire dintre om și Dumnezeu și dintre om și om. Ea nivelează toate deosebirile dintre oameni, făcându-i una în fața Harului nemărginit al Lui Dumnezeu. Credința este centrul vieții duhovnicești, care înlocuiește groaza față de Dumnezeu și pedeapsa Lui, cu pacea și dragostea cea plină de lumină și de odihnă. Credința este mijlocul prin care sufletul se poate apropia de Dumnezeu, făcându-L plăcut Lui. Ea primește pe Dumnezeu și tot ceea ce dă El. Dacă crezi cu adevărat, ți se face cum voiești, pentru că nu mai voiești decât ceea ce este adevărat. Femeia Caneanancă ne stă ca o pildă desăvârșită de credință. Prin credință ea a biruit și pe diavolul și pe Dumnezeu. Deși păgână, ea a recunoscut îndată pe făcătorul ei pentru că Așa, după cum s-a spus, credința a dărâmat tot ce i-a stat în cale și a apropiat-o fără nicio altă pregătire de Dumnezeu și de adevărul Lui. Ea nu a avut niciun ajutor, ci numai piedici, dar toate au fost date la o parte de puterea credinței. Puterea aceasta a pus stăpânire pe Domnul Iisus care s-a simțit fericit sub stăpânirea ei. El de-abia aștepta lucrul acesta, pentru că ținta lui era să mântuiască sufletele pierdute. După cum razele soarelui fac să se deschidă florile, după cum mâncarea atrage pe flămânzi, după cum iubirea mamei face pe copilași să nu se mai despartă de ea, tot așa și Domnul Iisus cucerește inimile celor trudiți. El însetează după suflete, și dorește fierbinte ca ele să-l apuce cu mâna credinței și să-l stăpânească desăvârșit. Credința femeii cananeancă a trecut dincolo de fiul lui David la Dumnezeul Harului și a găsit aici nu fără miturile ce cădeau de la masa evreilor, ci belșugul nebănuit din casa binecuvântată a lui Dumnezeu. Orice suflet care vine la Domnul Isus și care își ia locul cuvenit, adică locul unde l-a adus păcatul, stare de nevrednicie și bun numai pentru judecată, va fi primit ca și fiul cel pierdut în casa Harului, unde îi se va da să se îmbrace cu haina cea albă a neprihănirii. Credința adevărată te face să îndrăznești la Dumnezeu și să-L convingi să se îngrijească, să se ocupe de nevoile tale. Fica femeii cananeancă a fost izbăvită de dracul care o chinuia chiar în ceasul acela. Nu există niciun drac care să se poată împotrivi credinței adevărate. Toți dracii fug când se izbesc de scutul credinței. La 1 Petru 5 cu 9 citim Împotriviți-vă deavolului tare în credință. Iar la Iacov 4 cu 7 citim și el va fugi de la voi. Astfel, deci, este învățătura Sfintei Scripturi. Nu discuta cu diavolul, ci pune în față, totdeauna, cu hotărâre statornică, scutul credinței. Foarte nimerit, a spus în direcția aceasta filozoful Lucian Blaga. Zice el așa: Îndată ce faci satanei concesiunea de a discuta cu el, poți fi sigur că te bate în dialectică și te convinge. Nici o săgeată o trăvită ce vine din partea diavolului nu poate să străpungă scutul credinței, să fim siguri, convinși de lucrul acesta. O femeie mare este credința ta, spune Domnul Isus femei. Să avem și noi obiceiul frumos de a lăuda pe cel la care vedem ceva bun pentru a-l apropia mai mult de adevăr și de Domnul Isus Hristos. Facă-ți-se cum voiești, a adăugat Domnul Isus. Credinciosul are o carte în alb. Îi se face precum vrea, pentru că el nu mai vrea decât ceea ce vrea Dumnezeu. În original stă scris Fieți cum voiești. A se vedea traducerea Sfântului Sinod din 1968. Acesta este un cuvânt creator, ca cel din Geneza, capitolul 1 cu versetul 3 și 6 cu 14. Cine are credința cea adevărată, zice și se face. Rugăciunea credinței sfârșește totdeauna cu o valoare mare. În continuare, la versetul 29 din Matei, capitolul 15, Citim despre cele ce au urmat după împrejurarea aceasta, și anume, Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei, s-a suit pe munte și a așezut jos acolo. Ce observăm de aici este că de oriunde ar fi plecat și oriunde ar fi ajuns Domnul Iisus, el se suia. Drumul adevărului întotdeauna urcă, chiar și atunci când coboară la Marea Galilei, la Marea Lumii. El s-a coborât din înălțimea cerului ca să ia roabă valea umbrei morții și astfel să nu mai fie această vale în vecii vecilor. S-a coborât suindu-se. Cea mai înaltă culme o atinge smerenia, căci cu cât te cobori într-o parte, te urci în cealaltă. Aceasta este balanța vieții. Se cunoaște acela care se suie zilnic după coborârea pe care o face. culmine vieții duhovnicești, înălțimea tainelor lui Dumnezeu și muntele casei Domnului, toate acestea le urcă numai aceia care se coboară în cea mai adâncă smerenie. Psalmistul zice în psalmul 15, Doamne, Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și apoi tot el dă răspunsul. Cel ce umblă în neprihănire, cel ce foce voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Cine va putea să se însuie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, acela care nu-și dedă sufletul la minciună. Acesta este un citat din Psalmul 24, versetele 3-4. Altă suire, în afară de scara smereniei, de scara coborârii în smerenie și a adevărului, nu există. Cineva a vrut să se suie pe altă scară, pe scara mândriei, și acesta a fost Lucifer. El zicea în inima lui,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 este găsit în cartea Vechiului Testament a prorocului Isaia la capitolul 14, versetele 13 și 14. Acela care vrea să se suie pe scarea lui Lucifer va avea soarta lui și anume va fi aruncat în locuința morților în adâncimile mormântului. În versetul nostru ni se spune că Domnul Iisus s-a suit pe munte și a șezut jos acolo. Să te sui! și să stai jos, este cea mai fericită urcare. Scara smereniei este scara pe care s-a urcat Domnul Isus. El spune la Matei 11, 29. Învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Cel care se suie zilnic pe scara smereniei se odihnește cu adevărat, frământat, vai cât dezbuciumat este sufletul mândru. Doamne Iisuse, învață-mă, te rog zilnic, să mă sui pe înălțimile pe care te-ai suit tu pe scara folosită de tine. Amin. În continuare, citim din nou versetul 29, de data aceasta împreună cu versetul 30, care spune următoarele. S-a suit pe munte și așezut acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Șchiopul, ca să fie vindecat de Domnul Isus trebuia să se suie pe munte. Orbul trebuia să privească la el. Ciungul trebuia să întindă mâna spre el. Și așa se vindeca de văzut Marcu 3 cu 5. Sunt lucruri pe care nu le face Domnul, ci omul. Partea omului în problema mântuirii niciodată nu o face Domnul. El nu mântuiește cu forța și nici nu vindecă pe cei bolnavi cu sila. Cine dorește însă vindecare, caută pe Domnul, învinge greutățile din cale, și numai așa primește și mântuire și vindecare. Domnul Iisus nu s-a dus să caute pe bolnavi, ci bolnavii au venit la el. Drumul până la medic trebuie să-l facă totdeauna bolnavul sau altcineva de lângă bolnav dacă acesta nu poate. Chiar când medicul vine la bolnav este totuși chemat de cineva pentru cel bolnav. Nu este deloc ușor să se suie un șchiop pe un munte. Dar dacă dorește vindecare, învinge și această greutate Greutățile care sunt în drumul nostru spre Domnul și înspre adevărul Lui Sunt greutăți necesare, fără de care nu putem să ajungem scopul urmărit Cea mai bună pâine este aceea pe care o câștigi prin muncă La fel stau problemele și cu pâinea mântuirii, pâinea adevărului nu se dă celor leneși sau celora care nu o caută. Greutățile așezate în cale sunt greutăți pe care omul le poate trece dacă vrea. Domnul Isus s-a suit pe munte și șchiopii au trebuit să meargă la el. Muntele pe care stă Domnul Isus este ușor de învins. Cine dorește poate să se urce fără prea mult efort. Nu este nevoie să fii alpinist ca să urci muntele adevărului, ci chiar șchiop fiind, îl poți urca ușor, dacă vrei. Dar totuși trebuie să urci. Spre adevăr urci, însă urcușul îl poate învinge chiar și un șchiop. Toți cei care au urcat până la Domnul Isus Hristos au fost tămăduiți. Niciunul din cei urcați din cei care își fac partea lor când vin la El și la cuvântul Lui nu pleacă fără rezultatul dorit. De la Domnul Isus nu pleci cum ai venit dacă ai venit cum trebuie și dacă ți-ai făcut partea ta dacă te-ai urcat până la El. Căci la El totdeauna trebuie să urci, să te ridici din văile comodității tale și din văile adânci ale păcatului. Oricât de șchiop Oricât de orb, oricât de bolnav ai fi, dacă dorești să te urci până la Domnul, o poți face cu ușurință. Și acolo, ajuns odată, vei fi temăduit. Încearcă, prin credință. În versetul 31, citim. Așa că noroadele se mirau când au văzut că mulții vorbesc, ciungii se și șchiopii umblă și orbii văd. Și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Domnul Isus Hristos, prin viața și lucrarea sa, trezea admirația tuturor oamenilor, chiar și a vrăjmașilor. Pe oriunde mergea el, răspândea putere și lumină, așa încât însănătoșea și trupește și sufletește pe oameni. Noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc. Ca să dezlegi o limbă, este mai greu decât să dezlegi pe toți întemnițații lumii. Ce minune poate fi mai mare decât dezlegarea unei limbi legată de diavolul prin păcat, Ținută mută pentru slăvirea lui Dumnezeu și pentru adevăr. La fel de mare era și vindecarea unei mâini, care nu s-a întins niciodată spre binefacere și care n-a lucrat nimic pentru Dumnezeu și pentru binele omului. Cum să nu se miră în oroadele când vedeau pe cel școpătat de păcat și nedreptate, alergând pe căile dreptății și ale credinței curate? Cum să nu proslăvească pe Dumnezeu aceste noroade care erau martore la deschiderea ochilor celor orbi? Lucrările Domnului Hristos scoteau din nepăsare pe toți, încât îi făcea să se mire și să slăvească pe Dumnezeu. Noroadele slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Desigur că cei mai mulți dintre aceste noroade erau străini și aveau zeilor la care se închinau, dar în fața lucrării Domnului Hristos, toți au fost siliți să recunoască pe adevăratul Dumnezeu pe Dumnezeul lui Israel. În cuvânt este scris, Hristos este același ieri, azi și în veci, de văzut Evrei 13. Dacă atunci, prin lucrările sale, atrăgea norodul spre recunoașterea și slăvirea adevăratului Dumnezeu, tot așa și astăzi, prin fiecare urmaș al său, care este un purtător de Hristos, trezește în sufletele robite de păcate și de tot felul de idoli adevărata credință care recunoaște pe Dumnezeul cerului și al pământului Dumnezeul bisericii căruia îi se cuvine toată închinarea și slava. Noradele idolatre au slăvit pe Dumnezeul lui Israel. Ce lucrare măreață! Dacă noi care spunem că-L purtăm pe Hristos în inimă, prin viața și lucrarea noastră îndreptăm nerodul spre recunoașterea unicului Dumnezeu, atunci am atins ținta în slujba pe care o facem. De fapt, toată slujba noastră se cuprinde aici, alipirea sufletelor de adevăratul Dumnezeu. Din Domnul Iisus Hristos și-a putere și lumină, dar și astăzi este tot așa. Urmașul lui Hristos este un purtător de Hristos care răspândește putere și lumină. Iubiti ascultători, așa să ne ajute Dumnezeu să devenim toți care nu suntem purtători și răspânditori ai luminei lui Hristos.